لا تسل عن ناس بي سل بقايا الكتب عن قصور لم تزل <تصفيق> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 Tema gatanja, proricanja sudbine, gledanja u budućnost, to je tema koja je jako, odnosno pitanje i stvar koja je jako raširana u savremenu dobu, kako kod nas, tako i u drugim mjestima. Nama su dobro poznate žene koje gataju u grah, u kahu, u, na osnovu e, linija crta na dlanu ruke i tome slično, ili osobe koje sadljevaju strave pa ustogataju, ili sihrbac koji se bavi sihrom pa usto uh, prilikom odraživanja drugih poslova i izvrše proricanje sudbine i tome slično. Znači, tema jako bitna, jako aktualna uh, Uglavnom, kod onih muslimana koji, koji se trudi da naučaju vjeru, je opše poznata stvar da da nije dozvoljeno da nije dozvoljeno prolicanje sudbine i gatanje i da je da je to nešto što što je oprično čistom tevhid. i da je to dijelo kufra onaj koji je ubijeđen da zna gajb da je to oprično šarijetskim tekstom korana i suneta znači to su opše poznate stvari iako je to raširena, jako, jako raširena praksa kod nas, a i, i u drugim mjestima, čak i u, u islamskom svijetu, gdje je jaka sahva, jak islam prisutno je kako u medijima, tako i u, u običnom ljudskom životu. Međutim, ovo se postavlja pitanje, a, a to je jel, osobe koje se bavaju time i koje traže tu uslugu i koji povjeruju ili ne povjeru i koliko povjeru, kada je ta osoba zaista, kada je njoj upitan islam, kada je izrazi iz islama i kada, kada je sa tim dijelom prešla granicu granicu crvenog, odnosno u smislu da je da time izašle zvijerje. I to je jako škakljivo osjetljivo pitanje ako se možda nekom čini da je jednostavno u praksi to spuštanje tog propisana pojedinca, uopšteno se možemo reći da je to haram, da znamo da je to haram, da se čovjek ne smije baviti. Međutim, kada je to, kada prelazi u kufr to je jako osjetljivo pitanje i čak se ovaj teško je naći u knjigama kod islamskih učenjaka i pravnika da su o tom detalju da je neko od njih o tome govorio. O naudi samo kao uvod jel sad se vratit za početju ovaj čita u govoru onom jednom poznatom dođažem vjerojatno se čuli a ima veze sa sa gajbom ima vezi sa gajbom. Ovdje kada govorimo o gatanju, prolicovanju sudbini, znači to stvar se vraća na poznavanje gajba, nepoznatog. Događaj radi s o ono što se desuo za vrijeme, hilafeta Omara radijallahu anhu, bilježi ga, ga Bejheki u, u svom Delailu Nubue. Bilježi jedna je događaja, vjerojatno se čuli za njeg, da je Omara radijallahu anhu, Omer koji je bio mu haditha adih onaj eh, je, kojim je potvrdila objava u šest, po nekima u osam slučajeva objava iz Korana je potvrdila njegov, njegovo mišljenje o određenim stvarima to, tokom života poslanika, sallallahu alim sadem. Eh, Omer, radijalahu anhu, desila mu se jedna neobična stvar kada je on, kako došlo u hadisu, eh, kada je on poslao vojsku koja se borila u određenoj bici, Uh, pa je u toj predaji došlo prednosio se Abdullahi bin Omera od sina Umar radijalahu anhuma uh, kaže uh, poslao je on uh, znači vojsku i uh, naredio da bude uh, emir te vojske osoba po imenu Sari je. pa kada je Umar radijalahu anhu kako opisuje Abdullahi bin Omert kaže Benema Umaru radijalahu anhu jahtubu držao je hudbu i govorio na hudbi. Kaže, jesihu, ja sarije, el pa je Omar radijalahu hanhu na toj hudbi rekao u toku govora, znači klasičnog, obično ono što se govori na hudbi, u toku toga je rekao ja Sari, odnosno o Sarija, ime te osobe, tog emira kojeg on činio komadantom te vojske, el džebel, brdo, odnosno drži se brda i našo je dalje hudb. Razumije se iz konteksta ovo događaja da Omer kao da nije ni bio svjestan toga. Kao da nije bilo svjestan toga, on je to izgovorio tokom hudbe, nastavio dalje završio hudbu. Kadi faqadim ar-rasulun min al pa je došao i zaslanio te vojske nakon bitke. Faqala ya amir al-mu'minin laqina aduwana fa hazamuna. o amire pravovjernih, obraća se Omeru radi Allaha. Kaže, sreli smo se sa našim neprijateljem, pa su nas, kaže, pobjedili. U prvom momentu počeli su da oni pobjeđuju, da bude bitka na njihovoj strani. Kaže, fe ida sa eheun jesih, ja sari el džabel. Kad čuli smo glas da neko kaže, o sari el džabel, o sari drži se brda. Kaže Pa smo mi okrenili naša leđa prema brdu Kaže Pa Allah žišanu dao da ih Allah žišanu pobjedio Dao da mi pobjedimo Pa su dobili bitku Tima što su Znači što im je zaštenica Poleđina je bila to brdo Na kojeg se čuli glaze im neko to kaže Pa kaže pa smo mi rekli Faqulna li Omer To kaže Allah i Omer Pa smo mi rekli, Omer radi Allahom, koji na hudbi izgovorio te riječi, kaže, kunte te sihu bi dalek, pa kaži ti su to rekao na hudbi. I time završava ovo događa. Ših Albanija ocijenjuje ovu predaju dobrom prihvatljivo, što znači ima o njoj slabosti. Ali prenačno je više rivajta, pa je ocijenjuje prihvatljivom, dobro. se postavlja pitanje, kako vode, otkud Omer to kaže? Kako mogo Omer tako nešto da kaže? kakve veze ima ta bitka koja je jako daleko od medine, a on na hudbi. Gledanom, jedno od tumačenja koje, za koje, koje kažu učeni ljudi, učenjaci, kažu da je to takozvana vrsta ilhama koja Allah članu daje određenim ljudima, da im, da im otvori, da dijeluju, da budu uključeni u stvar gajba, nepoznatog. Jer on, oni su medine na hudbi, kako oni mogu znaći što se dešava na drugom mjestu, što je stvar gajba na drugom mjestu za vrijeme jedne bitke.